ماعرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم بازا قريتاست نيوه يا Prophetي توي محمد صلى الله عليه وسلم وهو دع اعيّست محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم و هاشم من قريش محمد بن عبد الله تبير ت عبد المطلب تبير ت هاشمت وهم هاشم من قريش كورس هاشمي য়সপ্রেই কুরাইসভ ওয়া কুরাইসুম মিন আল আরব কোর্স কুরাইশът 냔 নিফিসপ্রেই ফিসেভে আরাবে والعرب من ذرييه اسماعيل ابن ابراهيم الخليل عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام কোর্স আরাবът 냔 পাসার্টস ট ইসমাঈলিত বিরিট ইব্রাহিমিত মিকুত আল্লাহুত আলাইহি وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام اي جيثاستو دوثت فضلان شيخ محمد بن عبدالو الوحابي ولهو من العمر دمثن بغميري صلى الله عليه وسلم كأيتو ثلاثن وستون سنة جزدة تري, تري فيت منها أربعون قبل النبوة بريتونا دوزت para بغمير لقود وثلاثن وعشرون نبيا رسولة كسا 23 vjet si profet dhe i dërguar nubi biqra do më thanë zgjbe profet me spallën e par ikra wa ursil bil mutaffir kurse i dërgum asdo me spallën e surres mutaffir u baladuhu makkah vendlindja ti është makkah u hajara ila medina kurse më dhona shpërngul në Medina. Wa baathehu Allahu bin nadharati ani shirkëi ve jedëru ilet të uhid. Në thënë Allahu atë e ka dërgu për të paralemru prej shirkut dhe për të thirë në të uhid. Shpjegimi isheqë Muhammed e Manel Gjami Rahimahullar është, dhe më thënë, për kitë pjesë, thotë Shekh eh, Muhammad Iman El Gjami, Allahumë Shirovët, dhe thotë, eh, kjo është njoftim për pengamerin tonë, Muhammedin sallallahu aleyhi sallam, edhe këtu ka dhënë një pjesë të genealogjizë, dhe më thënë, një pjesë të prejardhjes, përmendjesë të babalarve parardhës të pengamerit sallallahu aleyhi sallam. E prejardhja, E për Amëri s.a.s.m. është, më thëmë, prejartë dhe a më e vëlefshme në mesin e njerëzëve të të të të okësë. Këtu në zonë si sheikhë Muhammed ibn al-Gjamit e ka zonë në fusënotë kompletë, për atë që është e njohër, edhe ka thënë se aja është Muhammed ibn Abdillah, salavatullahi wa salamuhu alaihi, ibn Abdil Muttalib, ibn Hashim, ibn Abd Menaf, ibn Qusaj, ابن كلاب ابن مره ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهدر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان دمثم درت ستر سترجوسي تتك عدناني براردة پیغمبرنا محمد صلى الله عليه وسلم هاست e njohur. Do të them nuk ka ihtilaf, nuk ka kundërshtim mes dietarëve për për ardhen e tij deri këtu. Sepse kjo është vetë këtu me në e, hadith. E, është vetë këtu me se kurse pas e, prej Adnanit deri te Ismaili alayhi salatu vesselam bir Ibrahimit alayhi salatu vesselam, as ka kundërshtim, do të them ka mendime në ndryshme të dietarëve që kanë vënë emrat të ndryshëm edhe mirë po disa për atyne kanë disa bazat disa dobta e kështu me ratë kurse ka disa njerës që kanë dhonë emrat bëvallar dhe dhe më thëmë prej Ibrahimit Alehi Salatu Veselam dheri për Ademi Alehi Salatu Veselam mirë po për atë nuk ka kërë një farboazë <coughs> edhe kjo është një pjesë krahnjës së pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, të cilët të cilën do të them ata që duan me ndjek rrugën e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem duhet do të thotë është mirë që ta dinë tradhen e tij. Edhe uh, shej Muhamedi al-Jami, njohja, do të them sa i përket njohjes së pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, ajo ndahet në dy lloje. Njohja e parë Që është aja njohja, dëmë thënë, e preardjes, e vendlindjes, jetës, sa ka jetu, dëmë thënë, sa ka jetu, në me kesan, me dine, e kësumë e radhë. Ajo është njohje që është para përgatitje për njohje në dykë, e cila është më rëndësishme, edhe që është ajo që kërkohet në shëriatë. Dëmë thënë, thot qekhëm se njohja se a i quët Muhammed i Benabdilla edhe an është prej Kurejshve ose prej Arabve të cilët janë pasarë dhe së të Ismailit Alehi Salatu Veselam edhe sa i ka lindur në Mekke, pas ta i ka bëhi gjëret ose është përngull në Medine kjo është njohje përgatitore dhe, për dhe duhet pa tjetër njeri u të di e, që të mund të arritë njohja E dytë, që është obligim, dëmë thënë shëriat, e ajo është njohje me besim në të. Dukë e njohë, dëmë thënë, a, se ajo është i dërgumi Allahot, që si ka thënë Allahu në Kur'an, me këne Muhammedun eba ahadim mirrijalikum, dëmë thënë Muhammedin nuk është baba i dikujt për burrëve të uaj, dëmë thënë nuk ka alam pasardhës me i shkujtë, velakir Rasul Allah, lëhatë menëbijin mirëpo është i dërguar li allahut dhe vula profetëve gjithashtu në thetratë atallahi ka thënë laqad ja'akum rasulun min anfusikum do thani juve ju ka ardhur një dërguar nga meshi juaj azizun alejhim ma anittum ç çajë ka vëstitur çdo gjë që ju fut juve në veshërsi harisun aleikum që është i kujdesshëm për ju Bilmu, minin e rraufur rahim edhe ndaj desimtarve është i bud dhe e, i <coughs> dhe më shirësëm. Dëmë thamë, kjo njohja dytë është që të të njihem cilësit e penga merit sallallahu në sallem që janë përmend në Quran. Të dihet dhe të thotë se aji është vula e profetve edhe pas ti nuk kam profet tjetër. Të dihet se Muhammedi sallallahu në sallem është i dërgumë për të gjithë njerëzimin, si dhe për djinët, dhe më thënë, deri në ditën e kiametit. Kjo njohje është ajo që, thënë, përfësin, dhe më thënë, përfësim, bindjen daj për nga meri, që lëllohën e në nësërën për atë që a i ka urdhëru, largimin për asaj që a i ka ndalu, që dëvesohen lajmet që a i ka tregu, që ofësin përpo kujtë e kalumë, se për ndovit e artës me dirin ditën e kiametit, edhe pasë, për të qenë si maski i amedit, edhe që të masadurohet Allahu në asnjë mënyrë tjetër përveç se sipas asaj që mos se përveç se në pajtim me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kjo njohje është ajo njohje që i bën dobi njeriu, edhe në përmirësimin e jetës së dunias edhe për e, i bën dobi, do të thonë edhe për ahiret. Do tëtë pastaj ka fanë në autori se për nga meri sallallahu në në sëlem ka jetu 63 vjetë. Pre ty në 20 vjetë kanë qenë në, dëmë thëmë për para shpaldjes, kurse 23 vjetë ka jetu si profet dhe i berguar. E, gjithashtu edhe kjo qashtjes e për nga meri sallallahu në në sëlem ka jetu 63 vjetë është Një qashtje për të silën ka konsenzus, dhe më thë nuk ka kundrështime mes djetarëve, në jashtë gjë e njohur. E, sëpse djetë që ka njëndë në vitin e elefantit, që e kemi prëmendë, dhe më thë në dhe kemi sëqeru. Edhe djetë që kur ka vdekë dhë dhe djetë, dhe djetë, dhe më thë në thë në se ka pasë gjëzët e tri vjetë. Gjithashtu djetë që nuk i eshtë shpalë shpalëja, nuk i ka rëtë shpalëja, përa nuk i zdoa për nga merë për para e, se të këtë mbush 20 vjetë. Edhe kjo, përgjithësi, thotë Shekë Pohamendeman El Gjami, është ligjë Allahut për pengamert të ti, se dhëtë të i dërgonë pengamert mas i të këtë mbush 20 vjetë. Edhe mas dhe Shpalljes, dhe të të ka jetu për nga meri sallallahu alai sallam 23 vjet. është bë profet, nebi, dhe më thënë për para e në filim, kurse më vonë, është bë rasul, ose i dërguar. Edhe është temë të cilën e kemi përmend disa herë, këtu shekh Muhammed e Menel Gjami, Rahim Allah, mes, e Allah, thëtë që ka këndrështim mes djetarve për definicionin ose për dalimin mes sa sa mes profetit dhe të dërguarit, do thënë mes nebi edhe rasul, e dini krejt se nebi do thot profet. Kurse rasul do thot i dërguar. E definicioni më i nguqur është se nebi ose profet, ataj tcilit i ka ardhur shpallja, por nuk është i obliguim që ta kumtojat, do të thënë që ta që ti threset të tjertë në shpallin e ti, por vetëm t'i udheqe popullin e ti besimtar. Kurse rasul i dërguar është taj që është i obligum mithir mos besimtar në fej. Kurse definicioni tjetër të cilin e përkra këtu Shekë Mëhamad e Menel Gjami Rahimallah thotë se nebi është taj që është i obligum të punoje si pas shpalje se pëngamerit më parëshëm. Kurse Vësull, është a i që të cilit i vjen një shpalje e re, të në tanë shërjat i ri. Si që janë shumica e pëngamerve të bëni Israelve, të cilit kanë qenë të obligum të punojnë me teurat. <coughs> Edhe atë janë të shumët. Kurse pëngamerve që ka ka në ardhë me shëriat 3, kanë qenë shumë pak. Me gjitha përfotë Shekëh Mohamed Emanet Gjami, definicioni i parë, ose dalimi e, që përmendet nga grupi i parë, ashtë me i njohur edhe e, e, e përkrajin më shumë. Mirë po, Shekëh u këtu e kundrështonë, se përse thotë, ashtë... E, një, një gjërë të më thënë që nuk mund t'i pranohet këti definicionisë, se si ka mundësi <clears throat> kër umeti i thjesht, muslimant e thjesht, janë të obligum me thirë në islam, kurse pengamert të cilve ju ka ardhë shtaljat, mos kënë qenë të obligum me thirë. E dhe përndaj shekhu, Mohamed Eman El Gjami e përkra definicionin e dytë për dalimin mësë nebija dhe rasulë. Këtu sheikh Muhammed ibn al-Gjami, më falëni sheikh Muhammed ibn Abd al-Wahhab Rahimahullah më të tje ka thonë se nëbi është dhe më iqra kër se rasul është dhe më më dëtëthër. Do të të të kër i ka rëtë Gjibrili aleyhi s-salatu wa s-salam në filim kër a i ka qenë në shpëllën hira edhe i ka thonë ledza, iqra kërse për në mëri sallallahu alëllimë sallem nuk ka dit të lexojë, edhe jë ka thonë, unë nuk dit të lexojë. Atëherë, Gjibrilë a.sallatë dhe sallamë ka shtërngu edhe dhe ka lëshuë, ja ka prësërit të këtan të më thëmë të tërë herë, ndër i së për në mëri sallallahu alëllimë sallemë ka thonë, që ka të lexojë, atëherë i ka thonë iqra, bismi rabbi kelle dhe i khalëqë, dhe më thëmë të në më edhe deri në fundë, të më thënë, pesa jetët e para të shpalljes. Kuptojt se për nga meri sallallahu në nësëllimë nuk ka qenë i pregadiktur për një ndodhit këtis. Ajë, të më thënë, kjo ndodhit ka qenë dhe fasije madhe për të, të më thënë, të më thënë, diçka që nuk e ka pritë, edhe diçka që nuk është e zakonsme, të më thënë, të më thënë, thën, nuk e ka pritë u dikush të njajshme me ta. Atëherë nërmëdishti është drejtu një gruës që ka qenë njën apigrave ma më dhështore në historinë e njerëzimit Khadija radiallahu anha që ka qenë me më nësuri dhe maturi të kloët edhe kur për nga meri sallallahu në nësërmja ka të regu këpë ndodhi ajoj ka thanë Wallahi la juhëzikë allahu abeda nëmë thanë pashallahu allahu nuk do të lë nuk do të humbe ti asnjëherë, do të thënë nuk do të nuk do të nuk do të praktikes apo. Pra nuk do të lajë që ti të shkatrohesh. Edhe ka tham se ska kun për këtë, sepse ajo e ka njoft mësmiri pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Vej ka tham lianka tasilu rahim, do të thënë ti mban lidhjet me farefisin u taksimu el maidum edhe ju jep atin aty ne qi nuk kan et tiera do mthan e ka thanu te e terinuale do rinuale na ibil khair do mthan dihman per punet e mira do mthan ku ka pa pun te mir pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka mar pjesa dhe ka dihman per to e ksu me rab thot ty allahu nuk nuk te len humbie ather ajo e ka mar edhe ka e kacute një i afër misaj, që ka qenë i ditur të për te uratin edhe i nxilin, ma herët është bëhë krister, edhe ka pas dituri prej librit, edhe ka pas emrin uara ka, i dhe në ufel. Edhe ka, ka shku të më thënë Khadija, r.a, bëshme për nga merin sallallahu në sallem, te uara ka i dhe në ufel, edhe ja kanë tregu ndodhin, kërcaj e kanë njoftë përshak diturisë ka e ka pas të librit, Edhe i ka than, ty të pas ka ardhë Engjulli i njajtë, më thënë melekja i njajtë që i ka ardhë Musajtë, a.s.a.s.a.s.a.m. Edhe i ka than, si kur të kisha qenë edhe u me gjallë sepse ka qenë shumë plakë edhe e ka humë shikimin i pleqerinë e vëndshme edhe e ka ditë se nuk ka dhe shumë jetë dhe më thënë përshkak të moshës që ka e ka pasë Ka thënë si kur të kisha qenë gjallë edhe une të të të ndihmoj kur dhe të nëzjerin popullitë, kur dhe të, dhe më thënë, kur dhe të preashtojnë popullitë për venditë tamë. Edhe penganeri s.a.ll. edhe kjo ka qenë një tjetër befasi, cka e ka cuditë, sepse nuk e ka pritë atë reagimë, dhe më thënë, popullitë vetë, edhe ka thënë, Eu e ua mu kërëjgji e hunë, ka thënë a do të nëzjerin ata, dhe më thënë, pëse e, jo ka qenë cuditë. Edhe, uara ka i bënë në ufel, i ka than se zdoherë kur ka, kur dikush prej njerëzve, ka siel diçka të këtilë, qka do të siel është ti, dhe më thënë populli vete kanë nëzjere, kanë luftu edhe kanë armisue kështu me rade. Edhe kjo, dhe më thënë, ka qenë prej dituris ti, shke ka pas, për pengamerte më hershëm, sepse kjo është gjithashtu ligji Allahut në, në të të gjithë pengamerte, <coughs> edhe të gjithë ata që i... Pasojnë pengamertë. Si ka thonë Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, e sheddu në nësi, inë e sheddu nësi belae në lëmbia, në më thënë njerëzit me sprova më, dha, më të mëdha, janë pengamertë. Thumë me lëmthel u fe lëmthel, pas taj më të njajshmi të në pengamertë. Në të në të një që më shumë një njëtë pengamertë, ose pengamertëve, më shumë ka sprova. Dhe të të që ajë që ka më pak sprova, ka më takë në xhashmërim me pejgamberin Allahu. e Allahut. Kjo është ka ditë sahih. <coughs> Kuptohet se Allahu subhanahu wa taala ka pas fuqi dhe ka mundsi që në atë moment kur e ka kur ia ka dërguar spallën Muhamedit sallallahu alaihi wa sallam, në atë moment të baje të gjithë banorët e Mekës musliman ose të gjithë njerëzimin, dhe më thënë Allah, ka mundë si të baje musliman, më thënë ka pas mundë si të baje Abu Lahepin, Abu Gjehlin, edhe tjertë që e kanë luftu për nga Merin Selalan, së të më të i baje të barabartë me Abu Bekrin edhe Omerin, Othmanin, Aliun, mirë për, po, <coughs> kjo është gjithashtu urëcija dhahut që e, u lejon njerëzve, dhe më thënë, të asgjedi në atë që duen, në mënyrë që ta të të ata që janë të sinqert <coughs> dhe të dallohen, do të thonë ata që janë të nënstrum, ndaj Allahu subhanahu wa taala. E kuptohet, do të thonë ata që janë bindtë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, bashkë me pejgamberin, janë sprovu, derisa, do të thonë banorët e Mekës i kanë rruaj, dhe i kanë i kanë bojkotuar, do të thonë i kanë izoluu me një vend, me një lugin të mekes, pastaj dhe më thëmë deri sa, është da është hikin për mekes edhe gjenë tjetër kundë strehim. <coughs> deri sa ka përfundu, dhe më thëmë, e gjithë kjo me shpërngulljen në Medina. E, të gjitha këto, ka ndodh dhe Allah u përmesë kësaj e ka ngritë pozitën e fingamerit qëll Allah, edhe ja ka shtu shpërblimin edhe më shumë edhe këto janë urtësit e Allah që disa pëtune mund të arrim të i kuptojnë, po shumicën nuk e dim sepse duhet të dim se Allah nuk ban as njëhen dhe një vejpër ose nuk je pas njëhen dhe një urdhë, urdhër përvec se aty përmbahen urtësit mdha, të mdha edhe mirësi të pafunshme për robrit njërzit, në më thënë, disa për e aty në urtësive i kuptojnë, disa për e aty në Allah u ashtë palosë mirë po disa për e aty në nuk i dinë <coughs> për me gjithat njërzit duhet me ditë se veprat Allahut dhe urdrat e Allahut janë me urtësi të përsosura në më thënë absolute prendaj robërve u takon vetëm që ti pranojnë të nënstrohen Atojnë dhe, dhe ti besojnë me desim të plodë. Edhe, ma në fun, në këtë fjallën që e lë dhëmë, Shekh Muhammed ibn Abd al-Wahabi, rrachimullallah, thëtë, ''Wa beladuhu Mekke, waha gjara ila l-Medina.'' Në më tanë, dhe vendhindi në ti është Mekke, dhe kur se më dhënë është për nguld në Medina, wa ba'athehu Allahu bin Nevarati anë shirkë, kurse Allahu ka dërgu që të paralemiroj për shirkën edhe të frasë në teuhid. Kuptojët se kjo është esenca e dërgesës. Jo vetëm të, të Muhammedi sallallahu aleyhi dhe sallem, por të gjithë pëngamerve. Edhe kjo është ajo me të cilën kanë fillu pëngamertë përgjën e pyme ndem duke i paralamërimur nyjerë për cirkun edhe duke i thirr në tauhid se kjo fjalë nuk do të më thon se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ardhur vetëm për këtë. Do të thon gjatë gjithë kohës së pejgamber llokut nuk ka fol vetëm për uh, paralamërim ndaj cirkut edhe thirrje për tauhid. Ka fol për të gjitha çështjet e islamit apo edhe për uh, ibadetet e ndryshme edhe për e, ato që janë obligime dhe çka janë haram të ndaluara, edhe për e, raportet mes njerëzve dhe për moralin edhe për krejt. <coughs> Mirpo ajo çështja më e rëndësishme, me të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka filluar thirrjen edhe krejt pejgamberët e tjerë, as për lajmërimin për cirkun eve, thirrja për tauhid. Eh, Allahu e ka përshkrujt nga merin sallallahu aleyhi wa sallam duke than inna arselnake shahidan vë mubashiran vë nadira dhët ne ty të dërguem si të dëshmitar dhe përgëzues dhe qërtues vë dajjen ilallahi bi idhnihi vë sirajel munira në thane dhe thires për tekallahu me lejen e ti dhe si pishtar në dritsues eh, dhëtët kjo Kjoja jetë të regonë për obligimet e pengamerve, ose për e, misionin e pengamerit sallallahu njën sëllem, edhe të regonë për ata se qëfar vej praj ka pas obligim t'i baje, edhe për cilat është dërgu. Mirë për po, <coughs> thamë edhe njëherë që ajo që ka përshkrujtë Shekh Muhammad ibn Adi Dhabhabi, se është dërgu për të paralemru për shirkun edhe për tirn të uhid, të thëtë që ajo është filimi edhe esenca. Kuptohet e, shirkun për të cilin ka paralemru për nga meri sallallahu ane në sëllem edhe teuhidin për cilin ka thir për nga meri sallallahu ane në sëllem ka dvaj e me adhurimin me atë që e quim teuhid uluhije në tanë njësimin e Allahut në adhurim edhe nuk ka ardhë për të thyrë njerëzit në njësimin Allahur, e Allah me zotërin. Në më thëmë të uhidru bubija, sepse ata njerëzit të të cilit është dërgu për nga meri sallallahu arjen sallam, nuk kam pas kundrështim me të uhidru bubija. <coughs> si që ka thëmë Allahu, wala insaëltëhum men khalëqa sëmawati wal ardhë, leja kulun në Allah, në më thëmë nëse i pyetë, ku si kryoj qijet edhe tokën, dhe thonë Allahu. Pra, banorët e mekes e kanë pranu se Allahu është kryu e si, mirë për, ajo për të cilën kanë pasë kundrështim, ka qenë se përveç Allahu të kanë adhuru të tjerë. Edhe për nga meri, sallallahu, ta ardhë për t'i largu prej ati adhurimit, më thënë për t'i largu nga adhurimi i robërve në adhurimit, dhe për të nxjerrë në adhurimin e Zotit dekrijuesi i robërve. Ëh puna më e çuditshme thotë se Hamdele men el Xhami nuk e di të ko, që ka njerëz jo vetëm që do të më thonë mës as asharrimit që e ka bën pejgamberi sallallahu alejhi vesellem nuk duhet më pas as një lloj shirku, e aq më pak shirku në udhëhije, po edhe më e çuditshme as se Në mesin e këty në njerëzve që thojnë që janë umeti për nga meri të salabahën a në, në selëm ka dhët atiju që besojnë, që bëjnë shirkë edhe në rububije. Në më thanë, besojnë që evliat të cilë të ju adurojnë, ose shëjhu i tarikatit të tëjnë, dhë të thëtë besojnë se që mundët me ndiku në qështjet e gjithësiz, të më thënë, që është jetë në veprat e zotit. Edhe thëtë se disa prej tarikateve të sufive besojnë se kur është shehu i gjallë, atëherë është i angazum me adhurim. Në më thënë, ose që është hojnë ata hizmet, khidme. Në më thënë, shërbim, i ban Allahit. E, mirë për masit vdese, ata besojnë se atëherë bëhatë Atërë nuk është një angazumë me adhurim, atërë mundet mjë ndihmu iftarëve ti, pasuzëve ti, edhe ja u pengon, dhe më thënë, kaderin e abajt, ose ju jebë të mira e kështu mirad. Dhe më thënë, kjo është shirkë në rububijet. Se ata besojnë që ai, dhe më thënë, shehu i tarikatit masit vdeset, dhe më thënë, dhe më thënë, a dhurru e zve ti, ja qaktonë riskunë edhe ja... ja, ja kontrolonë qështjet e ty në e kështu më radhë. Edhe harojnë krecisht zotin e botra dhe. Edhe, edhe <coughs> kjo këto fjalë dëmë thamë gjendën libra të ty në e tine, dhe, sigur që ka skrut, i bën Arabi, edhe, edhe tjërë dëmë thamë sigur i bën El Farid, Ibn Sebegin, Ibn Ajib, tham, i bën Sebegin, i bën Ajibe e kështu më radhë. Dëmë thamë kjo gjendët në ky kufër i qartë, dhe kjo shirk që kalon, shirkun e mushrikve të të cilit është dërgu për nga meri, sallallahu alaihi sallam. Prandaj, Shekhu l-Islam i bëntejmi e rahim e hudhla, thot, pra kuptimi i fjalve ti, e transmiton Shekhu e Muhammed e Menel Gjami, thot, e, gru kjo sekti që pretendon për wahdet të vujhullë, dhe më thënë e kemi përmenë ndosta disa herë, wahde të lëvëgjud, arabisë do tëtë njësia e egzistencës. Dhe më thënë se ata tojnë, nuk egziston atës gjatë përveç Allahut. Dhe më thënë, si pas tine, Allahu është kryesa, edhe kryesat janë Allahu. Nuk ka kuni dalim, dhe më thënë më stine. <coughs> thëtë, Shekull Islam i më temi e thëtë se Sekti i unitetit të vëujudit ka prur kufër që nuk ëh të cilin nuk e kanë njohëft kafirat e Kurajshëve. Sepse nuk ka pa, nuk ka pas mesin e kafirëve të Kurajshëve, nuk ka pas dikush si ka thënë, nuk kam renda kësaj xhitës, as asgjë tjetër përveç se Allahut, si ka thënë Ibn Arabi për shemund. Edhe Subhan Allah ibn Arabi ka tham e, nuk është qeni Azja t'jetër përvecë Allahut edhe Allah nuk është azja t'jetër përvecë se qenit edhe Dhe më tham në fjallë t'këtila, që nuk, je, nuk kanë qenë t'njohur ashtë të popujt ma, ma krujë nëzhtë, dhe më thënë qëka i kanë kundërshu përvecë të t'yre. <coughs> Këtu e tërhejqë vërrejtje në shekh Muhammed Eban El Gjani, që tadim se ka dallim mes atij personi që quhet Ibn Arabi edhe një dijetari tjetër që quhet Ibnul Arabi, domethënë që i dyti është dijetari i njohur. Ibn Arabi, domethënë ka qenë e prej filozofëve që kanë jetuar në Lindjes lindjet shvetit islam dhe më than ka lind vitin 560 edhe është shkatru në vitin 638 edhe kjo është firësi mai madh i akides vahtetur vujudit kurse Ibn al-Arabi është imam, djetar i madh edhe ka qenë kadi në kovën e ti e, dhe më thanë një prej djetarve të mdhejtë Andaluzis, të më dhebit Maliki, një për i djetarve të më dhejtë hadithit. A i kalin në vitin 468, edhe, dhe më thëmë, ka, ka pas libra dobyshën, e kështu më radhë, ka vdek në vitin 523. Allahu e më shirof. <gjuh> dhe më thëmë, për ta dit, i ben arabi është pa shtjuarësi, dhe më të një parë shuar, përse Ibn al-Arabi është t'i shqyëa në eri. <coughs> Do të të përndaj, këta njerëzit që kanë thirë për wahdët të luë gjudë, njësitë eksistensës, e kanë luftu shumë dysinë. Si ka thonë njënë i prej tyne, ka thonë përshë thret në njësitë, aja është më wahidë, dhe më thonë njerit e uhiditë. Kursë kus tret në ndysi, ajo është mushrik. Dhe të taj që tret në njësi. Njësi, arabisht dhe më thamë, teuhid. Men qale bit teuhidi, fehu el muvahidu. Kursë të uhidi, e, kurse, then, men qale bit tehthni, fehu e mushrikun, dhe më thamë, kus tret për dysi, ajo është mushrik. Dhe më thamë e kam qëllimin se kus tëtë, se gjithë eksistencë a zhveç njave të më allahu, dhe më thamë allahu dhe kërjesat të njave, ajo është njëli teuh Kushtot se Allahu është një, kurse kryesat janë tjetër, dhe më thënë që Allahu ka kriw, njani, i ka kryu, ata thënë se aje është mëshrik. Përëndaj njëni, i ka... I vënë arabi gjithashtu ka thënë me një pëhëzi, el-rabbu abdun, el-abdu rabbun. Jalejtë e shiri menil mukellifu. Në më thënë, Zoti është robi dhe robi është zoti. Atëherë, kusë kanë e obligonë? Ja Në më thënë, nësë thua robi është i obligonë? Jalejtë e shiri menil mukellifu. Në më thënë, kusë është i obliguari? Në më thënë, nësë thua robi është i obligonë? Kjo është e vërtetë u e në kultë të rabbën, fënëna ju kellefu, për nëse thu, zotia, të re si mund të obligohet zotit. Pra, këta, dëmë thëmë, si që janë të shumica e sekteve të <coughs> sufive, ata dojnë mi largu obligimet prej vetës. Dëmë thëmë, në disa sekte, thëmë se shëhu arrinë një shkallë të lartë i badetit, ku ma nuk ka nevoj me bëj i badet. Dëmë thëmë, aqë shumë bëjt i badet gjimat, që ma nuk bëjn i badet e kurse këta, kjoj ben Harabi, ka kë ky për shembulli në arabik ka thënë robi është zot i zoti është robi atëherë simulës me thon se robi i cili është zoti është i obliguar të bëjë diçka do të thon nuk është i obliguar pra devim se si siç ka thënë si Allahi në Kur'an dhulumatun ba'dha fawqa ba'd do të thonë errësira njëra përmi tjetrën po të themi aty ku ishim se tauhidi për të cilin kanë thirë për nga mërët, edhe për të cilin janë lovë, dhe më thënë, e kanë dhanë mundin e tyre, janë përpjek gjë gjithë jetën, edhe të uhejdi për të cilin kanë pasë kundrëshim me popujtë të tyne, ashtë të uhejdi i agurimit. Se për ndryshe, të gjithë mështë dësimtarë, pra kanë dëshmu se këriuesi është nja, edhe furnizuesi edhe sunduesi gjithësisë, por ata kanë bosurk në adhurin. Edhe ka vend kuran dësmi gjithashtu se ata kanë thënë kanë pranuar musrikun e pranu musrik Mekës se nuk i adhurojnë ata pse ata do t'i furnizojnë ose do t'i do t'i mbajnë një jetë ose kështu me radh, po i kanë adhuruar për të ndërmjetësuar te Allahu i darcum. me matutia sek mohammed ibn abdul wahhab rahimehullah thot dhe dhelili qoluhu taala kurs argument per kta domthan cja tham heret as fiala allahut ya ayuhel mudaffirkum fa'andid warrabbeka fakabbir wthiabeka fatathir warujza fahjur wala tan mustakthir wlirabbika fasbir domthan deri fund tajeteve cja skuptimi tyne oti i mbuluar qohu dhe paralemro zotin tënd madroje tesha të tua pastroje ose robat të tua pra për këtimi bukfal fliqësirës largoju edhe miru e lehtem nëm të stektir a roba si ishte për këtimi ta mamë ولربك فاصبر اذ بذاتين تن duro dhan ban sabr فاستاثر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومعنى قم فامذر ضمن كوتمي فجلس قم فامذر اوز ترا צוב נה פרלמרו יונד ואמי שירקי ויהדוו אילא תאוחיד ترا פרנמרו פר שירכון ד תיר פר תאוחיד وربك فكبر ضمن ذاتين تن מדרויה Ej, abdimhubit të uhid, dhe më thënë madhroje me të uhid. Wëthia dhe kefe pëhhir, të dhe robat e tua pastroj, dhe të tëpë pëhhir e amale kemi ani shirkë. Pra pastroj veprat e tua vej shirkut. Wërrucë dhe fehgjur, edhe flicirat dhe largoju, dhe më thënë er rrucë flici janë idhujtë. Kurse largimi prejtyre ose ose praktisja tyre është, të më thënë që të lihet adhurimi tyre dhe të, të lihen adhuruësit e tyre. Edhe më në fundë thëtë, eqëdhe ala hadha ashra sinina jedhu ilet të uhid, të më thënë, me këtë është angazupin nga meri sallallahu alin sallem vjetë vjetë duke thirë për të uhid. Pra, këtu është To është edhe së qërimi i Shekh Muhammed e Manel Gjamit, mirë për më përgjësi këto fjallë janë të kuptueshme, sepse kaloj koha shumë edhe disa fjallë dojmë i mbaru. Vëtëm këtu e përmëm të fjalla ua rabbe këtë kebbir, dëmë thënë madhërë e zotin tamë, kuptojët që aj që ka të uhid, dëmë thënë që nuk ishë që ranë Allahutë, Na, në adhurim asë që, aje ka madhru Allahun. Kurse kusi ishtë që qërënë në adhurim, aje nuk e ka madhru Allahun. Pa ma parashish, të parashishtë, nëmë dhënë qëfar fjallë e shë, qëfar fjallë e thëllë. Përëndaj, autori ka than, adhë dhimhubit të uhid. Pra qëdhimi i këti ajeti, zotin tënë madhëroje, dhëmë dhënë që me pas të uhid në adhurimin dhe Allahut. Pra se tham manfun ka hanse për Meket është angazhu Peygamberi sallallahu alaihi wasallam 10 vjet. Pastaj thot, "Wa ba'da al-ashri urija bihi ila sama", do të thonë mas 10 vjetëve është ngrit në qiell, "wa furibat alaihi salawatul khams" dhatë ramen bogli kim pesë namazet. Do të thonë 10 vjet mas shpalljes. Meri, sallem, nuk ka thirë për as gjithë tjetër përvecëse për të uhid. Edhe nuk ka pas as gjithë prej obligime dhe të shëriatit. E mas dhët vjetëve, mas shumë mundime dhe dhe sëproveve që ka pas, atëherë për në mërën sëllë allahu e ka ngritë në qilë, e o që quhet Mi'raj. Edhe në qilë, Allahu ja ka po obligin namazër Dëmë thënë Miraji ka qenë një nderim Për pengamerin sallallahu në sallem Edhe përmi të regu njerëzimit Propozitën e ti të lartë Sëpse e, deri në sidrëtul mund të ha E ka sëqru e dhe Gjibrili a.sallatu dhe sallam Kurse përmi sidrëtul mund të ha Nuk ka vazhdu asaj Po ka shku vet Pengamerin sallallahu në sallem Siqë tregon uh, hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se është afruar shumë saçi ka dëgju, e, e ka dëgjuur zhurmën pra e lapsave, domethën duke shkruajt. Pra lapsat e me lajk edhe ska i kanë shkrujt çështjet e kaberit të cilat e ka vurnu, i ka vurnu Allahu. Domethën atje Allahu i drejtuu pejgamberit sallallahu alajhi wasallam drejt për drejt, i ka thonë me fjalët e tij pa ndërmjetësimin e Gjibrillit a lehi salatu dhe selam. Edhe kjo është një prej argumenteve se Allahu fletë. Dëmë thënë, kjo hadith është një prej argumenteve më të puqishme se Allahu, Allahu fletë. Dhe është refuzim për dysimet e sharive dhe të tjerve që thonë se e, fjallë, Subhanallahu, do të them atë autom se fjala e Allahut nuk është shkronjava vetëm. Po fjala e Allahut është mendim, do të them vetveten e Allahut që përkthehet në gjuhë përse mund gjuhë arabe, Kurani ose në gjuhë siriane ose hebraist, do të them Teurati i njihtë e të tjera. Do të them ajo të fjalë Allah, Allahu se Allahu e ka mendu, edhe ajo stërkthi me gjuhët e njerëzve. Mm. Do thotë se eh, Muhammad Emanul Jami raknahu Allah tu, thotë subhanallahu kush është ai që e ka përkthyr fjalën e Allahut. Donë të thonë kush është ai që e di se çka mm. ka vaum vetvete që më përkthi fjalën e tij. Donë të thonë krikus nuk mundet me marr vës fjalën e Allahut përderisa nuk e dëgjon prej Allahut më dhërum. Edhe fjalën e Allahute të dëgjojnë me lajket dhe dëgjojnë, në më thënë, kryesat të cilat Allah i do. E ka dëgju Musaj a.s. Në më thënë, fjallën e Allahute që aje ka folë me, në më thënë, drejtë për drejtë, edhe ka dëgju për nga meri s.a. Drejtë për drejtë për Allahute. E, hadithi për mirajin, që ka fletë, për, për para asaj, edhe një, argument për atë çaval fletës, dmthën argumentet janë të shumta, por edhe një pati aty në ashtë Allahu ka thënë wa in ahadum min al musrikina astajarak fa ajilhu hatta yasna kalam Allah. Do të them, nëse dikush prej musrikëve kërkon mbrojtjen e tij, i jepi mbrojtje në mënyrë që ti dëgjoj fjalët e Allahut. Do të them, Allah e ka thut atë fjalët e Allahut. Pra, fjalët të cilat i lexon lexhuesi i Kuranit janë fjalët e Allahut kurrezani ë është i lexhuesit se kët e kam e kam thënë si rregull dietarte akides tauhidit thën asau tu sautul qalid do të thon zani është i lexhuesit uel kelamu kelamul bari kurse fjala është e krijuesit Edhe kjo është qështje për të silën s'ka dyshim, të më thënë, edhe nuk ka vështirësi për me kuptu. Përveç aty nëve që Allah u akamshejlë zemrat. E, hadithin, të më thënë, ndodhine mirajit, është një gjëveçantë, se Allahu të më thënë gjithashtu, përveç se si ka lartësu pozitën e pëngamerit qëllë Allah u nësëllëm e këta, dhe ka ndjeru pëngamerit qëllë Allah u nësëllëm, si që thënë, Gjithashtu me këta dhe e ka lartësu pozitën e namazit, sepse të gjitha obligimet Allahu ja ka dërgu për nga meri sallallahu në sallam për mes Gjibrilit, a.sallam, kër përderi saj ka qenë në tokë, në mes sahabeve, dhe më thënë në meke ose në medine ose rrugës një, për hijgjëret. Kërse namazin, Allahu ja ka ba obligim drejt për drejt për drejt për ndërmjecuës edhe ja ka ba në qielë ëh uh, edhe këtu do më thënë ka ka vënëve hadithin një pjesë të hadithit uh, që transmetohet Ensarul <coughs> uh, Bukhari ëh uh, edhe Ensarul Muslim do më thonë ku tregon do vinë Miraxhit drejt më në fund ëh uh, qab bi amele sallallahu alaihi wasallam thumma urixabi hatta dhe hartu li mustewen, esme alfihi sharif al-Aqlam, dhe më thënë pastaj ungrita në qil, derisa arrita në një shkall ku e dëgjoja, dhe më thënë, zanin e lapsa, dhe dhe më thënë, lapsi kushru në ban një farzani. Dhe më thënë, ha që afara ka qenë për nga meri sallallahu arën sëllem. Pastaj thëtë, fefërra dhe Allahu ala ummeti khamsin e shalaten, نمثن <سؤال> فرد الله ياباني أبليقيم أميتي التم بزدت نمازة فرجعت بذلك حتى نرغت على موسى نمثن ذو كثيفة درسة أريطة موساي فقال ما فرد الله لك على أمتك نمثن أين فرد الله أبليقيم أميتي التم قلت فرد خمسين صلاة إذا اش إباني أبليقيم بزدت نمازة قال Fërgjë i la rabbi kefein në umet e kela të tiku dhalik. A në tha, këthehu të zoti jyt, sëpse umet i jyt nuk e, do të kënë mundësi të zvatojnë këtë. Edhe atëherë thotë për nga meri sallallahu, sëmëse ka shkute është këthit të ka Allahu subhanahu ta'ala edhe e, jështë lutë që t'ja lepsoja dhe Allahu ja ka heq gjysmate atyne namazëve. A tëre është këthytë Musa i Lësëlam edhe i ka tërgu, i ka tërgu, i ka tërgu, i ka tërgu, i ka tërgu. A tëre i ka tërgu, nuk dhëtë mundet me të tëtë, pas tërëllohja ka heq gjysmat, pas tërë prapër është këthytë, e këstu me radhë. Dheri sa, abahu i ka tërgu, i ka tërgu, i ka tërgu, hi e këmsun, vë hi e këmsunë, la i ju bët delu l'kawlu l'dej. Dhe mu tërën, atërë janë 5, porë n e veper kurse 50 në shpërblim. E vëfjala ime nuk ndryson. Domethënë se Allah atë që e ka thon fillim 50, pra ajo ka mbet, mirpër Allah ja ka lecu obligimin umatit. Domethënë e fjala Allahut, thët, e Allahut, do të thot këtu do të më kuptuave një çështje tjetër kur themi se fjala e Allahut nuk ndryson, edhe dhe të kërë të folë, Allah u dhitshka, jo asë njëherë nuk ndryshon. Mirë për, po, dhe më thëmë, këtu kanë bëgë abim këvaritështë. Edhe, prandaj thëmë, se, kërë Allah u ka të regu për dënimin e ndë një mëkati, dhe më, më thëmë, se, ai njeri që i banat mëkati, dhe duhet pa tjetër me marë dënimin, sepse fjallë Allah u të nuk ndryshon. Mirë për, po, dhe duhet me kuptu, se, <coughs> ne, dhe më thëmë, Kur dikus premton diska edhe e, nuk e realizon premtimin e ti, atëherë themi se e ka shkel fjallën. Po nëse dikus kërcnojt për diska edhe prap nuk e realizon kërcnimin e ti, dhe më thënë ajo i logaritet për mirësi. Edhe mëshira Allahut dhe më thënë e përmban ketë se Allahut kur premton shpërblim për në një vejpër, nuk ka mundësi që ta tërheqe shpërblimin e ti. Kurse kur premëtonë dënimë, në më thënë Allahu ka, e ka më shire në mabë e mave, dhe nuk e realizonë dëniminë. Edhe në këtë rastë dhëtë Allahu e ka evanë fjallën për pës dhejetë edhe kuptojët se umeti duhet me pritë shpërblimin për pës dhejetë. Edhe këtë nuk e nga ndryshu Allahu, kurse obligimin ndajnesh e ka letësu edhe në e ka po pës në vejpër, kurse pës dhejet me shpërblimin. Athe kur e sti pe pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem te Musa aji ka thon kthe use umeti i ju nuk do te mund ta baje kta edhe kjo subhanallahu tregon njohuri se me vërtet shum prej umetit nuk e realizojn as as kta do ta ne kaç obligim dvolgull me kaç shpërbim të madh mirpo pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka thon istahiyetu mir rabbi do ta ne marre prej zotit të tij E, pas ta i thot për nga meri sallallahu alai sallam, thun me në tal e qabij, pas ta i më kamar, në më thënë flet për Gjibrilin, në lehi sallallahu alai sallam, dheri sa jemi këthin sidratul mund të ha, edhe atë sidratul mund të ha, e mbulun disa njyra, edhe drita, që ka nuk e bise që ka e në ato, pas ta i më futën gjennet, edhe aty pas, se gur të djënetit janë margaritarë, kur se dhewi djënetit është të mistë. Eksu mirad, dhëmë thënë, kësë një pjësë pëjë xadithit uh, miradzit. Uh, Këto namazë, pëngë amëri sallallahu alhamë sallamë, thërtë Muhammed ibn Abd al-Wahadi, wasalla fë mekkëtë thëlathësën sinin, edha e stëfall në mekkë të revjetë. Wa ba'da ha, umira bilhijërati ilë al-medina. Dhëmë thënë, Mas aty në tre vjetve është urdhru që të bëje hijgjrat në Medine, val hijgjra e lim t'i kalu min beledi shirk i la beledi l'Islam. Kurse hijgjra, qëka është hijgjra, shpërngulje, është largimi prej ë, vendit të shirkut në vendin e Islamit. Pra për nga meri sallallahu në sallem, E, një prej obligimeve shkega ardhë është që të baje hijjëra prej mekes në medime. Kupët, edhe aje dhe sahabët e ti, radhjallahu anhum, kanë baje hijjëratë mirë po edhe për para kësaj, ata kanë qenë pregaditur, se për para kësaj kanë do dhe dhe dy hijjërate tjera. Në më thonë me, kur kanë shku në Habeshe, ose Abisini, ose Etiopia e sotme. E... Mirë po, si, si thëtë këtu Shef Mohammed ibn Abdul Wahab, se hijgreti është largimi prej vendi të shirkut në vend të islamit. Kërse sahabët, dëmë thëmë, këto të dy hijgretet e para, jenë largë prej mekes në habeshe që ka qenë vendi kryshterve, gjithashtu. Dëmë thëmë, kjo nuk është hijgret me këtë kuptimë, thëtë Mohammed ibn el Gjami, për është, Higjëret për, për hapje në islamit. Dëmë thënë se ata kanë shku atje, edhe e kanë kumtu islamin. Kjo normalisht i ka shqecu banor të mekkes, edhe kanë dërgu ata një delegacion, që të shkojit e në gjashiju, sepse a i ka qenë breti njohur, dëmë thënë arate e kanë njohur, edhe e kanë shku një prej njerëze më inteligent, që ka qenë Amr i binel As, radhi Allahu anhu, dhe më të nga të kohë më shrik, e, e kam dërgu që të bisedoj e me në gjashion, rrahimehullah, edhe i kam dërgu disa dhurata, dhe më thënë, që ka i dërgojnë bretërve, në mënyrë që ta dhe më thënë, ta rrinë qëllimin. Edhe ajë, kur ka shku atje, ju ka thënë, këta janë njers me dialekt që si fam fam nuk janë janë e, të çmendur. Edhe kjo është se gjithmonë aty nëse e ndjeqin hakin edhe thonë në gjesin, e, ktila, të vërtetën, domethënë gjithmonë ju xhesin etiketat këtylla, do thotë se është i çmendur ose është i mashtruar ose është i, ose nuk kupton ekso më rad, vetëm e vetëm që tipengojnë të tjerët për e i dëgjimit të vërtetës. Edha i ka thonë se këta janë njërës, dhe më thonë, që me thonë që me ndurës, që kanë janë fejën e babalarve tyne, edhe nuk kanë hinë fejën tëne. Dhe më thonë se, e kanë pas qëllimin se këto dë fejë janë, feja jone dhe feja jote, tjetër nuk, nuk banë me pas. E këta edhe fejën e babalarve tyne e kanë janë, pas në fejën tëne nuk kanë hinë. Edhe atëherë, në gjash edhe nuk ka dasë të gjikoje për ta, për derisa nuk i ka, dëmë thënë, pa e bëgjuh edhe fjallën e, e ty në. Atëherë ka në ardhë sahabët, radhjallahu anhun, në kryje me e, Gjafer i bënebi Talib, radhjallahu anhu, e, dëmë thënë, vlajë aliut, radhjallahu anhun, djalli e bu Talibit minësës pënganerit, sallallahu anhun, sallam. Edhaj kur ka ardhë të dera, ka bërtit, ka thënë yastaðnū alayka hisbulllah, do të thonë po kërkojnë leje për me hyrë te parti e Allahut. Edhe ai është mahnit nga kjo fjalë në Xhasiu Rahimuhullah dhe i ka thënë thui letë ta përsërisë. Edhe ai ka thënë trap, po kërkojnë leje parti e Allahut. Natherë kjo e ka kuptuar në Xhasiu se këta janë njerëz shumë të mëshirshëm, nuk janë ashtu si i kanë përskruajti. E dhe kan hi... Dëmë thënë, historia gjithashtu ashtë përësëritur shumë. Ata e kan në shfaq islamin edhe në gjashiu i ka nderru shumë sahabët. Dëmë thënë, këta sahabë edhe kan nderru të vërtetin edhe kan nderru familje në pengamërit qëllë allahur në në sërim. Dëmë thënë, ka qenë gjafer ibn ebit talib edhe kan qenë një një asë... Në më shumë që dhe i prej prajzëve të pengamërit qëllë allahur në në sërim aty edhe për shka këtë kësaj, Allahu e ka nderu atë gjithashtu, që ja ka mundësu të hinje në islam. Edhe anja është mbreti i parë, për mbretërve, dhe më thënë, dëvonëshëm, që ka hinjë në islam. Dhe më thënë, mbreti i parë që zdo, ka është do muslimanave, e ka shfaq islamin e, haptaz, e, në qëtetin e ti. E, kjo është, më thënë, si sahabët, E, pra, mesazin e islamit nuk e kanë lanë vëtëm për vete, në sigur së janë disa popuj tjerë, për e kanë përhap me një herë dhe në kontinent tjetër, të më thënë edhe në Afrikë e kanë, e kanë përhap islamin e dhe ashtu ka dëpërtu islamin. Kuptojët kjo ka qenë pa luftët, ka qenë vëtëm, të më thënë sahabit kanë qenë doptët, kanë qenë duke hikë prej vendit vetë. Mirë po, islami ka të përtu, dhëmë thënë, në përkret kontinentet e botës me fuqin e argumentit, me fuqin e, e dëvërtetës, dhëmë thënë, e vërteta ndikonë se cilën zemër të pastër ose e, se cilën mendje të sëndosh. Kurëse atasht ka dojnë me një dos, me pengu, dhëmë thënë, përhapjen islamit, kuptohet se, dhëmë thënë, përhapjen këtu të cilsimet këtila, se janë budal, janë, ekstremist janë që në kuptojnë janë prapambetur janë kështu mirë po ata njerëz që kanë me të vërtet zemër të pastër dhe mendje të çndos kur e dëgjojnë vërtetën e kuptojnë dhe e pranojnë e kështu ka qenë sahabeve, dhe më thënë hijrëti sahabëve do të thonë se janë larguar prej vendit tyre kanë skuq një vend tjetër në pothuajse me qëllim të përhapjes të islamit kjo nuk është argument kur ata s'ka sojnë në vendëtë kryshtërën në Evropë, kështu se kuptoëtë që shumitësë, jokrejtë, shumitësë pritë në shkojënë në më thënë për interesa të dunjësë. Për nëmë dhe rikëtu, Wallahu a'lemu sallallahu a'sallamu ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad, wa akhiru da'wana anilhamd lillahi rëbbil alameen.